У холі за спали. Хтось висвистував носом, зовсім як іволга у Ярослава на дачі. Серце ж вистрибувало з грудей, коли переступав поріг номера, повінця залитого яскравим світлом. Були включені всі люстри і бра на стінах, і навіть лампа в передпокої. А якщо вона не дочекалася і пішла? Катастрофа! Кінець світу! Дим висів у вітальні зеленою хмаркою навколо люстри, А Маргарити не було. Ярослав прихилився до двірка. Ноги стали важкі, не наче знову взутий у бурки, що набрякли водою. В цьому люксовому номері, в цій люксовій клітці, сам Скорпіон у вогняному кільці запам'яталося з років зоології. Він сам розіклав навколо себе хмиз. І підпалив акт самозаперечення В ім'я утвердження того, хто народиться на попалищі. Духовному, якщо народиться. Але він не хоче. Він боїться того стану, коли почуваєш літаком, що падає, розламуючись у повітрі. Потягнувся через вітальню, стукнувся коліном об журнальний столик, Перевернув попільницю з недопалками, Нарешті двері до спальні завішані портьєрами. Шарпнув портьєру. Маргарита в платі й червичках лежала на ліжку. Звичайно, куди б вона поділася? Від нього, від Ярослава Петруні, від письменника Петруні. Опустився біля ліжка на коліна, узяв її руку в свої, поцілував. Пробач, принесло давнього знайомого, довелося проваджати. Я боялася, що загляне чергова, і вийти боялася, бо весь час хтось ходив по коридору. А тепер мене не пустять у гуртожиток, чергова вже замкнулася, у нас до дванадцяти. Боже, що ти говориш? Я так чекав цієї ночі. Хай вона буде наша. Тільки ви мене не чіпайте, добре? Лягайте в вітанні. Трішки поговоримо і заснемо. Удосвіта я піду і будити вас не буду. Я не хочу цього чути. Не хочу. Ти ще молода. Ти не розумієш, як мало в житті подібних хвилин. Може, я чекав на таку ніч всі свої сорок років. Якби не ти, я не приїхав би і на прем'єру. Він дріботів словами. Він сипав словами, як горохом. Майже правдиво хвилювався, виціловуючи її руки, гріючи подихом її тіло крізь плаття. Треба прожити стільки, як я, щоб зрозуміти. Ніщо не має ціни, окрім сексу. Маргарита засміялася, ніби скрині кульки розсипала. Холодно. Окрім любові. Не глузуйте з найсвятіших людських цінностей. Життя мстить, окрім єднання душ на найвищій орбіті почуттів. Так, заберіть, будь ласка, руку з мого стегна і не жуйте мені крильце вуха. Невже наші душі Ярослава Дмитровичу не можуть єднатися якось інакше? Чи виключно старим способом? Він різко підвівся з колін, одійшов до вікна, закурив, нервово креснувши американською запальничкою, голос глухий, ображений. Ви неможливі, але ваш холодний скепсис не погасить мого кохання. Притулився чолом до скла шибки, заплющив очі. Чому життя таке немилосердне до нього? А її гострий дошкульний сміх топтався по нім повергнутому. Ой, не можу. Хіба я акторка? Та я порівняно з вами, Ярославе Дмитровичу, посередній. Граєте ви цілком у стилі режисера, що ставив вашу п'єсу, але граєте майже бездоганно. А я вже вам казала, що не люблю грати в житті, особливо коли мені нав'язують сценарій. А ви мені нав'язуєте його з нашої першої зустрічі. Я називаю це ліричним сексом у провінційному стилі. Спектакль давно закінчився, а ви усе ще сиплете красивими словами. Я з першої нашої зустрічі зрозуміла, що любити ви, на жаль, давно розучилися.